Goiz Flash, actualitateaz trufatzen den eman aldia Egunon, hasteuntan, bayonan, alde batetik, hau Zutik emakumeak, hau txigurek ateak Bestetik eta parian, hau Marrechal, nuvoanak Petema exalak, Karchuki defendiatzen zituen Famili Patri, lehloaren aldekoak. Eta bien artean... <inaudible> Tensionia bistan dena. Badakizu ez erzen afera, <inaudible> <Aïs infinity> marxoaren zorsiakari, gaitzexitela, markayet, apespikoak, abortuaren kontraegin deklarapenak, da esek burutzen dituen hilketerri ere omen konparatu zituzkela, Manifestaldean ziren entzat ez da dudarik apespikuak fedearen eta giristinutasunaren alde eraman behar duen misionea borruka politiko bat bilaka azidu, eskuin muturikoa gainera. Ez da eliza gizon bat, aiet, da gizon politiko bat, eskuin muturikoa. Erran hau ez da marka ieten guztukoa, ez ditu bere kontrako erran horiek sobera presiatzen, una, zer egan Kritikarre apespikus itzum, kritikarre apespikus bekatuz mortalum Dena-dena afera unek parada emaiten dauku berri zentzuteko baiunako apespikuari bestalibatez eskaini ginen kantua Baionakoa pespiua tolerentziak duzu falta, zudetza tetsaia baita, desberdin den pentsaketa, ez mintza haiten kontra, hit dauka eta bedaiona ez diskuta, bekatu mortala baita, idaiak doi-doi bat tinko, eta pratikak aspaldiko ohar bat egiten basako, Ifernura joan beharko Bai onako apespikua du duzu falta Zudetzate txai abaita Desberdin den pentsaketa Bai egia duzu jauna apespikua Mua <risa> ha <risa> ha ha ha ha ha ha ha ha ha Apeskiaan meributim Ebuaren hasta errebelatu horien giblean Egia da, emaztia, nahi ala ez, aurren egiteko programatua da. Eta bere idai apagano horiekin karikara jausteko ordez, etxean egon da dila... Zer da edera gorik, emaztia bere xukalde xokoan senarari eta zorzi aurreri janaria prestatzen, menaia egiten, baserak, xuriketak, hori guzia demora berian zorzi aurretarik tipien hari, emanez, beste bost kalapitetan bere taulierari lotuak eta gainateko biak horroaz eien oakoan. Ama azorion txu, baitaki bere emazte egin bilia betetzen ari dela. Eta aratxian, ez zatekoten hori aginen delarik, zergatik ez, behatzigaren jaur bat konzibitu, senarrakoren tirri abalimadu, eh? Hmm, hmm, bon. Eee, uh, ironia zen, eh, kompreitia zinuten? <risa> ah, ez denek iduriz.